Batzutan, itxaskorak gure txalupa da bultzatzen duenean biluzi jauzi egiten dugu, uretara. Oiuka botatzen diogu zeru lurrari gure negarra, galtzaileak ere jainko garela, sinetxita. Gero, lauankatan saiatzen gara bizitza berri baterako bidearen bila. Patxi, ezkiaga. Jaun zenari. Aldu oliriga de ora itaraz. O toitzen ait distant bat itsinesa. Ene oh, azken 24 ordutan. Asko, egia esanez naize malkoak isuri zalea. E, naiz eta erraz unkitzen naizen, eta sentibera naizen, baina azkeneko hogeita lau berroita sortzi ordua huetan, malko asko isuri ditut. Pozez gehiinak. Kaixotan getorri, itzaren hau txekaitz eta iratego ikotxea. Tekla txon maian, ele der. Altsatez bainian ziertate Gitan igaran den borako suak Jaila birniki laenian uste Hor inbera daten Miren gortzategi? Bai, miren gortzategi idazle handia batez ere... Nobela beltza, trigazko nobelan diarduena eta oso oso gustora irakurtzen duguna. Urte bete, urte terdia, bi urte luze sotoan gordeak liburu argitaratu zuela, esku artean hartu dugu azken asteotan, eta miren gorro, e, gomidatu dugu, itakara, gurekin solasean eritzera. Bai, aukera ederra da ezta, sotoan gordeta dauden botilak eta liburuak e, askatzeko eta azalera ekartzeko. egin gindio guta, berak, gustora dio museo tetako Ikasleak azterketaz lepo dituzu bai bukatu dugu leen ebaluazioa ta azkeneko bi hauetan ba ia egunero azterketetan hori da gure sistemaia aldatzen hasten garen grabagailu hartuta itsarete aritu hitz baten bueltan jolasen oraingo honetan Ez aste honetan ezkara horretan aritu Bestelako izpideak izan ditugu eta azterketetan murrogiluta zeuden ez ba, lasa isiago ditut Baina miren ikuku egin aurretik helduko diogu Itakaitzari biok eta jardungo gara Itakaitza biluzten pixka bat Bai gustora Zikin ganan ez da zilotari Hene para sentiren. Ch'a la parte argitaletxea kargitaratutako Miren gorrotzategiren sotoan gordeak liburua besapean hartuta etorri gara eta kox-kox joko diogu Mireni atean. Gaur gure zaida zu bezalaxe egun onentzule. Zerengiluzia leba edon hori galdetuko ba genio da itaka erantzungo luke, ba, segura erratiko irratxaioat. Ba, tira, edon hori, edon hori, baina bai, askori galdetuzkero, ba, hori erantzungo luke, bai. E, oraintxe, Googleen jarri dut itaka, eta lehenengo ez, baina bigarren aukeran gutxi gora bera agurritaka kantua azaltzen da da Bai, eta ederra da hori ez, zen ikuste, bai, Googleen edo bilatzailean bilatu ezkero, o, kantura eramango gaituela. E, atzo bertan untza taldeak bere disko berrirako aurkeztu zuen kantetako bat da agurritaka. Itaka greziako uartea da. Bai, hala da eta literaturan ba, tradizio handia duena eta oso oso maitea den uartea da, ez? Eta Eina hondibatean e, saio nire horregatik jarri genion izena ezta Ulises eta Itaka elkarrengandik gandik urbil daudelako eta irudimenak ere ba ara eramaten gait duelako ez. E, uarteak beti izan dira irrik agarri edo eta are gehiago ba irudimena eta fantasia eta itzen mundua maite dugun ontzat. Itaka Ulisesen sorterriak ondairaren arabera uartearen izenaren eponimoa Itakos eroia izan zen, e, neurri handi baten eina handi baten saioari izen hori jarri genion nork jarri zion izen hori saioari eta nondik nora eldu zion ba batez ere igorrek e, igor aristegi eta biok ekin genion e, itaka saioari, eta bera oso ulises eta greziar erromatar tradizioa irakurri zalea zen eta oso izen egokia iruditu zitzaion, ba, egin nahi genuena oso ondo irudikatzen zuelako ez e, uarte baten bila ez bilak eta hortan hitza batel edo lema gisa hartuta eta hitz bezala ere oskatzeko ere ederra iruditzen zitzaigu itaka. Larun bat goizero egitaka irratxa egitera etortzea igorren ondoan egoteko modu bada ez da? Bai, zalantzari gabe. E, nik oso, oso presente dut une oro, eta neurri batean, hainbeste urtetan, eta astero-astero hemen jarraitzen badugu, horrexiatik ba, ere bada ez. ematen digulako aukera, nola bait, ba, berarekin konektatuta... Jarraitzekoa eta elkarri esku eman da gauza ederrak egitekoa Ordu batzuk untza taldeak, Ez zinazer espero diska aurkeztu duenetik. E, diskoko kantuetako bat agur itaka itakada. Musika taldeak berak jarri dio. hitzak zureak dira e, agurritaka. Zer egiten du hor kantuaren izenburuan. Ze esan nahi du, ze pixu du eta zer transmititu nahi du. E gaitzak hitzauen bidez, nondik sortuak dira hitzauek? dira, e, kantua eta hitzak e, suizidioari jarritakoak dira. E, suizidioak egia esan ni gogor kolpatu nau. Eh 30 urte betetzerako nire inguruko sorbileko Lagun, ikas lehoi, e, gazteizen bizi lagun izan genuen gazte bat ere bai, e, bere buruaz beste eginda, ez, e, joan zitzaizkigun. Eta zer pentsa eragin zidan e, barnera, e, neure baitara e, eraman ninduten ez, e, Gertaera eta bizipen haiek behar bada e, isiltzera ere bai. M Besteak beste esango nuke e, sormen aldetik izan nuen amairu urteko isilunea den arrazoietako bat hori izan e, litekeela. Gogoan dute e, ba, bere buruaz beste egin eta amailetetan eta e, e, ondorengo egunetan... E, Apenas kanporatzen nuela, ez, e, nere bizipenik, e, malkorik ez nuen isuri, e, ingurukoek ere komentarioren bat edo beste egin izan zidaten, ea ez zoten nuen sentitzen, beraien galera, eta horrek ere zer pentsatua, ez, e, ematen zidan badiru dielako denok modu berean eta une berean, ez, e, sentitu behar ditugula eta sentipen berberak, ez, eta nik jakina beraien galera ikaragarri sentitu nuela, nola ez duzu bat sentituko ez e, lagun min baten galera. E, ikaragarrizko harremana e, nuen ikasle baten galera, oso hurbilekoa zen gure gure harremana. Baino nere sentipenak kudeatzeko modua ba, nerea da ez, nik e, une oro eta gerostik Egunero itz egiten dut beraiekin. E, gure solasaldiak, isileak dira, gure artekoak dira, galdera asko egiten dizkietez. E, erantzunik gabe geratzen zaizkidanak, baino maitasun handiz ez? egiten dizkiedanak. Eta maitasun handiz erantzuten dizkiodanak nik neuk neure buruari pentsatuz ba beraiekin erantzuten didatela, ez da. E, ni oso oso gustora sentitzen naiz e, beraiek nizketan, e, beraiengan pentsatzen, beraiengan hausnartzen, ez da. Eta gero, egontzen e, une jakin bat e, eka hilersun diren ba, suizidioa, edo bere buruaz beste egin zuenekoak barruak irauliz izkidan, ez? E... Nik ez nuen ekai aurrez aurre ezagutzeko zorionik izan. Gerora joan naiz ezagutzen, baina gertaeraren berri izan nuenean e, barruak irauli zitzaezkidan eta eta isilunek ba aski esan zuten eta, eta ia berez berez hasi zitzaezkidan isiluneak hitz eta kantu bihurtzen ez eta alaxe jarri nintzen ba inguruan ez, bere buruaz beste egin zuten iru lau e, lagun urbileko hauek zu bakartza tartu, beraien ezaugarriak bildu, eta beraiei ba, bertxosorta bat idazten. E, gogorra izan zen, itz bakoitza asko borrokatu nuelako, e, galdera asko e, egiten ditut bertxosortan zehar, E, Batzutan, e, amorrutik edo nahi, barne nahi indartxu batetik egindako galderak dira, e, eskeak dira. baino aldi berean, e, umoretik ere badute, beraiekin izan nuen harremanaren pintzeladak ageri dira. E, beraiek ezagutu dituzten eta komunean ditugun lagunek ere beraiek ikusten dituzte eta maitasun handia dago batez ere eta naiz eta suizidioaz idatzi esango nuke bizitzaren aldeko aldarri, aldarri bat dela nik eh, ala idatzi nuen eta kantua entzuten dudanean hitz bakoitza oso bizigarri zait nik ala, ala ulertzen dudalako ez e, eriotza bera ere e, nere ikasle hoiak nere lagun minak ekaik berak bizitzeko ikaragarrizko irrika e, gogoa zuten eta hori da niri ba, ezagutu nituen denboran e, transmititzen zidatena ez eh ziur aski ba itaka urte eder horren bila zebiltzan eta etziren ez e, iristenez sekula eta eta ba nahi eta ezin horren arteko Borroka hortan ba, erabaki zuten bere buruaz beste egiteaz. askotan ulertzea kosta egiten zaigu, baino e, niko onartzen dut eta errespetatzen dut eta eta maite dutez eta maite ditute beraien erabakian, Horixe da gutxi asko ba aguritaka. Ez duzu esan hiltzeren hil zitzaizkigun. Bai, ez dakit, e, igual, inkonscientek esan dako e, zerbait da, ez. E, bai, e, azken batean, guri ere zerbait hiltzen zaigulako, ez. E, beraiek e, iltzen direnean, eta ustekabean, e, hain batean, hain gazte, hain eder, ez. E, Urruntzen zaizkigunean, fizikoki behintzat, ba, ba, bai... E, nire behintzat e, ikaragarri. Hiltzitzaidan, e, ez, nire zati handi bat. hil e, zitzaidan e, gerora bizigai bihurtzeko ere bai, ez da. E, jo, zenaiago nukenik, ba, beraietako bakoitza nire ondoan banu, e, askorekin e, proiektu eder ugari genituen, zaletasun pila bat, ez, partekatzen nituen, baino... Bizitzan aurrera egin beharra dago, bizitza zoragarria delako, eta uste dut, e, beraiek nahiko luketen bezala, ari naizela asmatzen, ez? E, ba, eriotza puska hoiek, nere baitan izan diren eriotza puska hoiek, ere, ba, bizigai bihurtzen, ez? Eta konturatzen harinaiz, ba, berrogeita sortzi ordu hauetan, ba, kantu bihurtuta beste batzuentzat ere sendagarri izaten ari dela, ez? Eta, kantu hau eta beste batzuentzat ere bizigai ba, dela eta ez dago bezer, ederra gorik hori baina. Suizidioa tabu hori, hori ere tabua, e, eta zenion bezala nabari dezu. Inguruak jendeak mezubidez bada ere baduela hitz egiteko gogoa hitz egiteko beharra. Ni osoosook kezkatuta hago, ez e, ari naizzelako konturatzen, E, gure inguruan eta ez ain inguruan, e, gizartean e, pertsona garen neurritik e, ikaragarrizko beharra dugula e, itzegitekoa, partekatzekoa, e, gure minen inguruan aritzekoa. Azken batean guztiok zeharkatzen gaituzten e, gaiak dira ez eta Eta ez hitz egiten, ez da kantatzen, ez da sortzen gai hauen inguruan, ez. Gure etxetatik, eskoletatik, gizartetik, bizitzatik, ez, urrunduta ditugu, ez. Eta ulertez inazait guztiz. Azken batean, e, isiltasunera kondenatuta ere, ba, minak eta beharrek, hor ba, jarraitzen dutelako, ez. Eta banekien, eh? banekien beharrorik, E, bat zegoela, e, bistakoa da, ez, pentsa pentsatzen bat e, suizidio kasu, e, bururaino eramandak, eta beste asko, ba, saiak eran, ez, e, geratzen direnak, izaten diren urtean, ez, eta pandemia garaionetan, ba, biderkatu, ez, e, egin dira kasuak, eta unekoek gora egindute, ez. Hortzune, beharra Badaguela bistakoa da, ez. Eta eskoletan ez da ez da lantzen, eh, etxeetan ez da hitze egiten, e, ez da kantatzen, ez da sortzen honen inguruan. E, kantu hau horregatik beragatik ere ederra da, ez, nerezat untza bezalako talde bat, e, euskal kantuen artean entzunaldi gehien izan dituen, e, insekula iz entzunaldi gehien izan dituen kantua du ez, ta, e, bere, berak sortu aldapan gora ez, e, mundu mailan ikaragarrizko jarritzaile pila dituena, eta Euskal Herrian, ba, talde nagusietako bat ez, orduan, e, ederra da ez, norberak sortzen duen kantu bat, tek horrelako zabalkundia izango duela jakitea, eta talde bezala, ba, apustu egin izana, horrelako gai bat gizart Eta hogeita lau, berrogeita sortzi ordu hauetan, ez tezak ezude imaginatu zenbat pertsonak idatzi didan, batetik eskerrak emanez, eta bestetik, beraien bizipenak partekatuz eta askotan, ba beraien ideia suizidak e, eriotzarekin, izan dituzten harremanak, e, nik bezela, izan dituzten hurbileko, E, bizipenak e, partekatu dizkidate eta oso gustora ez, asko esaten didate oso gustora negar egin dutela eta behartzutela, ba, beraien korapiloa askatuko zien honen moduko kantu batez. Orduan e, ba, eder ederra da ba, nolabait nere eskua luzatu izana ba, kantu baten bidez. Kantua kantuko hitzak bertso sortasaritu baten parte dira nola izan da sortze prozesu hori e, untzak bertso sortari heldu aukeraketa bat egin eta sortze prozesuari nolako izan da Bai, ongi esan duzun bezala, ba ez dakit lau edo 5 urte idatzitako bertso da eta basarri sarira aurkeztuta saritua izan zenez. Eh untzako Kantariarekin, josunerekin, izan nuen lendabiziko harremana, e, oraindala iru bat urte edo, e, beraien xilema diskorako, ba, nire ba, letretako bat e, nahi zutelako ez, ordukoa e, etorkinen e, inguruan idatzia, olatu bat, ura ere bertso sarik berean, baixarri sarian saritua, eta sariketan Josune beraz zegoen enzulen artean da ikaragarri gustatu biziaionez eta horren arira jarri zen e, nerekin harremanetan eta geroztik ba oso harreman eh sarria ta hurbila e, izaten dugu berak esaten dituen nere letrak ikaragarri gustatzen zaizkiola Musikalitate eh hondia oso barrura iristen zaizkiola eta ba hori oso ederra da ez edo zein sortzaierentzat Eta eskatu egiten zizkidan, esaten zidan, jo e, sortzen duzuna bidali dazu eta eta, ea, ea, kantuak sortzen diren, eta hori da ez azken batean gertatzen ari dena. Oso erraz sortzen omen ditu, inspiratu egiten omen da, e, nire letrak ez direnak e, sortzeko ere askotan, nire letrak hartze omen ditu e, abia puntu bezala, eta sorta honen... E, Berri ere bazuen eta eta gaia ikaragarri iritsi zitzaion, oso ondo jorratuta dagoela iruditu. Eta jakina zortzi bertsooko sorta zen ura, ez e, sartuaa izan zena eta bertso sorta bat ba, bere horretan ba, musikatzeak ba, minututan gora egiten du, duta. Orduun horroreka bat e, bilatu behar da eta autua beraiena izan zen. E, bertxo sortatik iru bertxo eta azkeneko bukaera bat e, aukeratu zituzten. Eta niri esan zidanean, ze aukeratu zuten, esan nien, ba, bete-betean asmatu zutela ez. E, beti dago galeratxo bat esaten denean, baino uste dute bertxo sortaren oso-osolagin e, egokia dela, e, bilakaira bat balago, Eta nik neuk aukerak eta egin behar izango banu ere, ba, bertxo hauek aukerak nituzke, segura aski. Gaionek ere kaka asko du. E, akaso izango da kaka hitza bere horretan, bere biluztasunean erabiltzen duen lehenengo kantua? Ba, bai, e, gustora gengo nuke behira, azterketa hori. Ea zenbat e, kantetan eta... Eta nola ez, e, agertzen den, e, adierazten den e, kaka hitza ez. Eta neri neuri iruditzen zait e, kantuko itzik egokiena edo egokienetakoa dela. Iruditzen zait oso ondo ekarrita dagoela. Nik neuk behintzat e, horrela sentitzen nuelako ez. E, kantuak berak dioena sentitzen nuen nik ba, nere lagun, Eta urbileko hauekin ez, e, niri iruditzen zitzaidan eta eta iruditzen zait, neurri batean ez, e, gaur egongo gizartean bizitza ulertzen dugun bezala, e, dena zutela eskura. E, nik beraiek e, ezagututa, ba, ikusten duen ba, ikasketetan oso ongi, elagun artean oso ongi, e, berain ametxeak e, biltzen eta gauzatzen ari zirela ustez eta alaxe diotez, ustez guztia eskura izan, eta azkenean kaka ez, niri hola hola ateratzen zaitez, hola adirazte ateratzen zaite bai, ustez edan aduke guztua eta gero kaka zarra ez, kaka bai, e, eta gero ondoren esaten dutez, azken batean hori kaka zergatik, ba, garrantzitsuena falta, bai, ez hori ontsu izatea, e, orduan, e, niri naturalki, ez e, bai, alaxi ateratzen zait, adieraztea kaka, bai, bai, bai, bai, bai, dana eskura zutela baizea, kaka, ez, eta, eta nahi nuen, e, gainera, e, bukaera ere oso indartsua du, e, bertso horrek, e, ezin altzinen pixkanaka hil, ez, ezin jaltzinen gube zela hil, pixkanaka, pixkanaka, eta kakak, ba, bikainerri matzen zuen ez, ba, garbin neukan sartu behar nuela, te uste dut, e, ba, onduen ekarritako hitzetako bat dela Itzalean eskutuan atzeko plano horretan zuk kantua ezagutzen zenuen bertso sorta bainoski, bai noski hitza ere bai melodi ere bai hitza melodiarekin batzen sortutako kantu ederra ere bai atzo ikusi zuen argia publikoki eh, nolako izan da itzaro itzaronaldia Ba luzea egin zaitegi esan eh, niik eh... Kantua, ba, bere melodieta guzti, zuek e, atzotik entzuten e, arizareten bezala, ba, orain dela bizpeiru hilabetetik jasuan e, nuelako, eta ikaragarri ez, e, gozatu dut, neurri batean, e, ba, oso soe derra delako ez, e, doinua melodia ikaragarri gustatzen zait, e, kantakera ere izugarri, e, iruditzen zaidalako hitz bako itzari, e, itz bakoitzak duen indarra ba, goralduel egiten duela, ez. Oso-oso e, ondo daude ustartuta, bai letra, bai melodia, eta bai, bai kantakera, ez. Eta ba, duela hiru hilabetetik, nari egin beste guztatuta, e, beste hoi, E, zuen andi kasita, ez etchekoi ere, ba ez dizuete erakutsi izan, ba banekien, ez? E, gustatuko zitzai zuela edo beintzat eh gogoan neukan e, partekatzekoa, hitz egitekoa, e, zuen iritziak eh neure ganatzekoa eta egia esan, ba luze egiten da, ez? Eh gogoan neukan ba atzoko eguna iristekoa. Eta entzun dugu, eta ikaragarri gustatu zaigu. Eta ikaragarri e unkitu gaitu eta uh, irrika sortu digu, ez? behin eta berriro entzuteko atzo esaten zeni idan ufa, zenbaitetan e, kantu erdira iritsi ta eta moztu beharra daukate, entzuteari utzi berdi eta nere ire atzo antzeko zerbait gertatzen zitzakeen, ez? Ezuk gainera idatzetako hitzak gogoan buruan zure ustuketa hori e, buruan kantuarekin hori bat egitean, ba halako I eder bat, ez? zidan eta zenbaitetan ba, belarritik kaxkoak e kendu, arnasa sakon hartu eta irrika zeldu berriro, ez? E, kantuari ba, begiko bustidura hori xukatuz. Noretzat ederrena hori izaten ari da, ez? E, jasotzen ari izen mezuetan bazuk diozuna, ez? Ari naiz jasotzen. E, askok esaten didate ba itzikabe, ez? Itzikabe geratu direla. E, malkotan e, gustora barruak askatuta eta helburua neurri batean hori zenez eh nik nahiko nukena hori da hasera batean e, kantu batek eh neuk sortuak ba norbait hitzigabe uztea baino nahiko nuke e, isiltasun horrek ba 24 48 ordu soilik irautea ez gero hitze egin behar baita sentitutakoaz, eh eriotzaz, e, suizidioaz, doluaz hitze egin behar da, ez? Eh ederra, ederra da, kantu batek e, isiltasun hori, ez? Geure baitako mundu hori eragitea, baino suizidioaz hitze egin behar da eta hemendik erakundeei eta eragilei, eta hezkuntzari e, eskatu nahiko nieke badirela ainbat e, ekimen eta proiektu eder heriotza dolua suizidioa geletaratzeko eta mesedez e, eskatzen dizuet e, pausua emateko ba, gure ikasleek eta gure gizarteak ikaragarri eskertuko dizuelako. Huntza taldeak emando argitera bere diska berria ezin azer espero izenburupean titulupean eta gurritaka kantu sorta horretako bakantu bat da Itzak Ekaitz Goikoetsarenak musika hontza taldearena Senekak No Urrum nera goaz Azpalditik Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan Bautxak izan Argia ilundu Urrilegi gaude Eskutatu nahi ditugunak gorde Eskutatu nahi ez ditugunak estali Baina Azpian, beean, inorriristen azten tokian Zindan eguan tan eta argitan hiuna sortu. Ikusten aztenna ez da baina hor dago. Eta dagoenako i harttzun egiten duenez haotsak lehartu egiten dira. Argitan, iluna badago ere. Beste kontu bada ilunari gorri amargotzen diogunean, zer gertatzen den. Baina... Ilunari zaporea jartzen diogunean, Zaporeari ardoa isurtzen diogunean e ja Eguzti argitan hautsa Beste kontua da zer gertatzen den ardo ardobotiak lehartzen direnean. Etxaga egite zen. Miren, gorritxategi, kaixo eta ongiturri itakara? Kaixo, egunon irati Eta zorionak, lan ederronen gatik? Bueno, eskerrik asko. <laughs> Miren, e, ardangela bat bazenu eta ardangela horren azpian soto bat balego, zuk, zer gordeko go zenuke soto horretan? Bueno... E, e, miren idazleak nahiko argi agertu du zer gordeko lukeen, ez? Nik neuke idazle faze eta horretatik aparte, ba, ba nik uste denok bezala, ba agian e, oroitzapenak, ez? E, oroitzapenak ordetzen ditugu sotoan, eta soto e, hori giltzaz izte, izten dugunean e, sekretuak ere bai, ez? E, giltza ematen diogun momentu horretan, ba, ba inorreztu gulako bertan sartu nahi, Lehen aipatzen zenuen, ez? Ikusten dena ez dela, baina nikuste, bueno, ikusten ez den horrek ere egiten gaituela, ez? Eta horre ere badagoela gure oinarria soto horretan, ezkutatutako horretan. Mm, guazen bat pixka batea oroitzapenei tira egitera, ezain aspaldiko e, oroitzapenei, miren, e, bigarrene eleberria dau, e, lehenengo bat ere izan zen, ogeita mairu ezkil, e, arrakasta oso polite izan zuena, film ere, pelikula ere bihurtu, Bihurtu dena, nola egiten du mirenek bidea, bere sortze bidea, e, ogeita mairu ezkil, gauzatzeraino eta abia puntu ba ondoren datorren bideontara, bide nola iristen da? E, ogeita mairu ezkil, sotoan gordeak, idazketa munduontara miren. Ba, bueno, e, hogeita mairu ezkillera iritsi nintzen, mm, bueno, ez hain behar idaztea beti da gustatu izan dela, baina, bueno, benetan gabe agian, ba, hori nire afizio, ofizio ez da, zi, ofizio zirakasle naiz, baina nire afizio nagusi bihurtzitekenik, ez? Eta, eta bueno, ba, kasualidade asko ondoren, eta eta istripu bat tarteko ba etxean negotia tokatu zitzaidan e, denbora luzez eta hortxe tiratzen hasi nitzen e, idazketatik ez nire ihesbide izan zen eta gero guztiz publikarai beka tarteko ba 33 eskil e, ba, abiatzea eta amaitzea lortu nuen, urtebeteko epean gero hortik bazuk izan bezala pelikula eta beste bestein bar gauzatorrik ziren eta 33 eskiletik eh, sotoan gordetako tarte horretan, ba, biak ere beltzak dira. Eh saiatu nintzen beste proa batzuk egiten, ba, ba, tira beste genero batzuetatik eta ja zerr den, baina eh arrakasta hundiri gabe. Eta bueno, izan zuen ba, ba, beltzak dira egiten badi berriro ere, ba, zergatik saiatu e, beste bide batzuk hartzen, ez? E, lehenengoa ba Ba, Lehenengo akarrera ona izan zuen, ere, ba, nahiko gustura gelitu nintzen emaitzarekin. Eta, bueno, beltzari berriro bigarren aukera bat ematea pentsatu nuen. Sotoan e, gordeak ez, gara jartan, e, bianako bihotza proiektuarekin. E, 2018, amaiera erdi, amaiera aldera zinitzen proiektu hori idazten. E, gero hil beltzabeka sortatu zitzaidan pareparean. Eta aprobetsatu nuen bidaltzeko eta berriro ere saritua. Eta, bueno, emaitzak isa, ba, sotoan gordeak. E, laguntzen du e, beka batek antolaketa kontuan. Noski laguntzen du, ba, hor, badagoelako e, dirustari bat, eta badagoelako, ba, lan argitara eman aurretik, dagoeneko, ba, oiartzun minimo bat, behintzat, badauka, ez? Eta eta berne bat, liburu hori kalean e, izango dela. E, Gainan zean, biak sortu dituzu beka bat e, tarteko laguntzen du antolaketan, hau da, denbora mugatze horretan, nola sentitzen du mirenek eh, denbora presio hori? Bueno, oso, oso desberdin bizi izan ditut diak, egoerak ere desberdinak izan direlako, ez? Oita meiru ezkilen eh, beka jaso nuenean urtebeteku elpea eh, soberakoa iruditu zitzaidan, azierartan, <laughs> Gero errealitateak erakutsi zidan ez ez, eh bueno, eta era aurkeztu nitzen irakasle izateko eta bueno, bizitzak ematen dizkizun beste lesio batzuk eta ikusi nun bueno, urtebete nahiko ez dela baino egin daitekela. ez? Eta sotoan ekin berriz, ba, confinamenta tokatu sentartean, beraz jo jendeak hori izaten zidan, ez? Eh demoras obera idazteko. Eta denbora askotan ez da erlojuak markatzen duen hori bakarrik ez, e, buruz ere ondo egon behar duzu asztekotan niri behintzt, naiz eta denbora tartea urtebetekoa baina esan dezagun uzteago izan ze denbora libre asko eta etxean egotera behartuta enda ere ba, e, niri gogorra egin zitzaean. Bai, ustebete hori ba, bagian ba, egoerengatik mera hizte komodu hasiaro e, izan da, eta baina bai epea e, baino gehiago niretzat amaitzera behartzen zaitu, ez? Eh e, idazle izateko idaztea nahi baduzu, idaztea oso ondo baina hori norbaitek irakurriko badu lana amaitzu egin berda. Eta bekak niretzako hori bali izan du. Bataren eta besterren artean egon ziren batzuk, esan bezala saiakera batzuk egin baina guztiak ekajoian amaitu zuten eta Bianako biotsarekin elbezabeka hasunean ba berriro ere esan daizuen ba hasitako proiektu bark e, amaiera baino eztat izango zuela eta niri bintas horretan lagun ditzan dira Zibek. Bi beka ez berdina guztien subirakai beka e, elkar eta ondarroko udalak bultzatzen dute eta gaia irekia da e, idatzen nahi duen orokidatz dezake eta idatzen nahi duenaz e, idatz dezake hilbeltza e, beka baztango udalak, eta txalapartar gitaletxeak e, bultzatzen dutenak, e, gaia mugatua du, eta asmo eta helburuetako bat, edo helburu nagusia hori izan daitek ez da, e, eleberri bultza e, ba, bueno, ba, bultzatzea, eragitea ez, zidaz lehengan, ba, hori ere e, idatz dezaten, beraz e, lanak e, bete-betean, eltzen dio bekaren e, esentziari ez da. Ba, e hori da, nik uste, ba, bastan aldean badagoela e, zaletasun e, berezia ez, novela beltzarekiko, hil beltza astearekin e, uste da joan eta urtea etorri dabiltza, biltza, e, azken hauetan, ba, e, dituz ezko, ekobida dela eta ez dela ba, formatuak pixkataldatu behar izan duen arren. Eta ba, niri behintzate e, pare-parean hil beltzadeka suertatzeak ba, ba lagundu zidan, ba hori ba, ba martxan jartzen eta horri eramaten. Eta gia zaneure eta lantzak ere banituen beltza hotezen ez. Gorria badela, nabarmena da, azaletik azita. Baina beltz ezako horretan gauza asko sartzen ditugu beti, eta, eta azkotan gainera beltza poliziakoarekin identifikatzen dugu, eta ezin esan sotoan gordeak poliziakoa denik, eta beltzaren zenbait ezaguarri ere agian ez ditu betetzen, Eh, baina bueno, irakurletaldean izan intentsenean eh aldean Elizondo ba garbi txusi ziatene, eh? beltsa dela, beraz, bueno, lasai egoteko alde horretatik eta bueno, bai. Novela beltsa beraz, diak ere. Oinda lagutxintzu tenitzen beltsa beltsa ez dakit, Grishiluna bai, baina ez dakite eh, beltzaren ezaugarri guztietara iristen den. Eh, bueno, hoiek ere azkenan eh Ezaugarri, ezarri etiketa e, mugatuak izaten dira, baina e, zaku zabalak e, direla ulertu dezakegu. E, Miren aipatzen zenuen, e, saiakera zenbait egin izan ditut liburu baten eta bestearen artean, e, kajoian bukatu duten saiakera dira, e, hauetan oso oso ondo asmatu du, mireneko oso oso ondo iristen da, E, irakurleengana atzo bertan aipatzen iun beharinggo irakurleta talaldean izan genuela solasgai oso guztura irakurri den e, liburua da. E, irudika dezakegu miren irakurlea e, genero asko eta ezberdinak irakurtzen baina baita genero belttze ere? Ba, egia esan beltzetik oso oso gutxi irakurtzen dute. Eh? <laughs> aitortu behar dut, eh, ez dela nire genero maitennetko bat, eh iruitzait gainera ta agian neu ere barnean zertzen bai ez, ba eh egiten diogun edo engainatzen dugu, informazioa eskutatu agertu horretan eta neu sarritan hala sentitzen naiz. Bueno, baude beste novela batzuk bete betean asmatzen dutenak, eh, eta eta ez dagoela ezer ezer Baina esango dugu ez dela nire genero maitenetako bat. Novela beltza gehiag ja, gustatzen zaik, ba, ba beste genero batzuk e, e, Barrura gehiago iritsiko zaizkidanak gehiago hunkituko nautenak irakurtzean. Gaitak loratzen daude Gure mendin Basatien Lareta da Zoetan Gai urre Tati gora Zor Elurra urrun joan handa. Euskaldun hon sortzerrien Gaiure batigora Itur bu urre berrak Harri bitxizko iturri Beretan kondatuko dizo Nera sekretuen berri gaiurre tatigora Zorginen jaio terri da, elurra hurrun joanen da Euskaldun hor gaiurre tatigora Miren, esan dezakegu alako liburu baten e, ezza ugarrietako bat e, irakurlarengan intrega, jakinbina sortzea dela, informazio ematea, joatea, pixkanaka, pixkanaka, e, bueno, sola honetan, saiatuko gara, e, asko kontatzen, e, askorik kontatu gabe, hori posible da, ezta? Bai, ez da, hain erraza izate nobel abeltzaren kasuan, baina gana, saiatuko gara, bai. E, egitura bintzat, e, giroa, e, pertsona iak, Aipatu duzu sotoan gordeak lehenengo zirriborro hartan edo aurkeztutako proiektu hartan beste izen buru bat zuen eta izen buru bertatik irakurlea kokatzen du e, bianan, sotoan gordeak ere bianan kokatzen gaitu noski, leku aldatzerik ez dauelako. Nola egiten du miren azpeiti harraren buruak e, salto e, bianara e, maastik iro E, bateran, nola egiten du salto atzaipatzen geroen, ba ez dakigu eh? e, umetan akaso oporraldiak eta burua etan pasatakoa izango da aipatzen geroen gure artean Ba, bianon ez konkretuki, baina e, baduten iregura zegetxe bat erri osan, eta u da, ba aste batzuk beti pasatzen dituguan, eta ustean zer ere, aste batzuk bai, ez? Eta Eh, giro lasai hori, ez, herri txiki-txiki horiek badirudienak ez horrezena gertatzen, baina e, mila sekretu daudenak gero, ez, bertako biztan lehen artean eta iruitzun zitzaidan bazela leku egokia eh, novela belts bat kokatzeko. Baina kokapen zehatza ez neukan artean buruan, ba, anekien maahastiak e, e, izan behar zutela tartean, e, upategiak ere bai, baina ez neukan kokapena e, argi buruan. Baina, ba, kasu honetan, sotoan gordea keko, eh, esango dugu txista piztu zuena, izan zen eh, Joana Baskontzelo zen erakusketa, libura zuzen zen erengo kapitulutik antxabiatzen da, eta erakusketa horretan, goen gehi erakusketa horretan, da zen eh, dianako bihotza izeneko eh, ba, alakoartelan bat, ez? Eh, filigranazko, bueno, azken maten, plastikozko e, e, tresnez egindako bihotz handi bat da, baina badirudi ba e, filigranazko bianako bihotz horien e, ba, irudikapen bat zen ez, bazen bihotz handi gorri bat, areto ilun batean, bueltaka. Eta hortik abiatu zen, bianako bihotzak e, Portugalko, e, bianado kastelok, ba, ekarri zidan burura, e, gure bianan, afarrako bianan, Eta, bueno, gero jakinuen, ba, biana, Nafarroko biana horretan etxe asko bituztela gainera sotoak, aztean, e, ba, gari baten ardua gordetzeko, eta era eta esan, hon, bueno, e, nahi eta ere ezin nuen e, leku hobeagorik horret bilatu ez, gero handik aurreka bai, e, bisitatu izan dut biana, baino gehiagotan, eta gainera ba, badauka, ez, orgin alako lotura, eta kondaira asko daude bertan, eta eta iritu zitzaidan, ba, kokaleku ezin obea zela, novela beltzau kokatzeko. Hori galdetu nahi izun, eh, herriko e, giroa, e, kalen nondiknorakoa oso ondo iristen da gure begitara, eh, seinale. Miren eh, inguruaietan ibili den seinale. Bai, inguruetan ibili eta, bueno, esan mezala konfinamentua tartean, beraz, nahi aina bisita ezten dituen egin, baina eh, interneti eskerra informazio pila batetara iritsi gaituzke ez, eta eta ego balekurdez berri nahi buruz, eta bueno, ba, hango historiari buruz asko irakurri dut, e, aparte, bueno, dokumentazio lana badauka liburu honek ez, horrez gain, ba, bueno, ardu gintzan ere, ba, sartu behar izan dut muturra, eta ikastaro ekspresen batere ere <laughs> eginu enli idazteko, eta, bueno, ba, inbadauka bere lantxoatzean, bai. Ogeita mar urte... Tartean, mila behatzion eta laro bederatzi, bimila bederatzi, bimila eta emeretzian, hoietan zehazki pausa eginaz egituratu dezu e, liburua, e, zergatik, e, autu hori? Bueno, e, oi tamairu ezkilean ere, bazegon denbora jauzi hori ez, atzerat aurrera, e, eman e, fati bat orainan, eta gero zegoen iragana. Iraganura oso garaiz berdinetan gertatzen zen, baina e, etzun zeazkia adieratzen zein ziren urteaiek, ez? Gero gogoratzen naiz e, Joanes Urkixorekin lehen bilera egin nuenean, e, ura filmera eramateko esan zian, bueno, jar dezagun oraing guztia kronologiko fi, modu lineal batean, ez? Eta ikaragarrizko buruko mina sortu zian horrek ze niretak oso sailatzen, ez? E, e, egitura ura e, modu lineal batean ematea. Ta horrezgain idaztenari nintzeanean ere, Ba, oso modu desberdinan idatzi nuenez, ez? Oitamairu guztia zen asko zirekiagoa eta beldureta antxitate hori izan nuen iaia azken momentu uraino ez? Sortzen harin nintzen eta enkajatu nahian ari nintzen puzleark amaieran ba, ba, irudi oso bat emango gote zuen, ez? Eta sotuan gordeak erako hori nola baitzai nahi nuen eta horregatik, ba, bueno, aziera aziratik oso modu E, zehatzean eta antolatuan e, egituratu nuen eleberria hiru garai horietan e, sortzeko agian errazago izan zen, ez? E, bueno, horrela ikus nitzakeen e, bakoitzean zertan ari zen pertsonaia bakoitza eta inkoherentziak egoteko aukera gutxiago zegoen mainzat beraz, nahiz eta ez erraza izan e, modu zatikatuan eta saltoka sortzea ba, aukera ematen zilan gero urteka ere antolatua izateko eta ikusteko ba, guztiak zeukala nola baiteko koherentzia eta bueno emaitza azkenan zurrunagoa da baina niri ziurtasun hori ematen zian ez dena antolatuta izateak baita idazteko orban ere eh kontaiguzu e, miren nola egituratzen den hori e, ez ezagut zure buruan edo zure inguruko e, atmosferan koherentzia hoiek topatzeko azkenean, eh trama horretan xetasun asko daude E, porturatze badago dago nor, norabait ez e, iritsi behar da e, idazlea, poliki poliki argitzen doan, arimataza e, horrek zerbait e, kontatu behar dio zerbait argitu behar dio irakurleari hori guztia e, korapiaz eta askatzea e, kanpotik behintzat ez da batererre xikusten e, zein da mirenen e, idazte txokorretako Atmosfera, nola irudika dezakegu mirenen lan prozesua hori guztia kontrolpean, eramateko? Dai, bueno, fizikoki esan behar e, izaten dudala beti orma zuri bat, <laughs> joaten ezen postitak jartzen, guztia antolatzeko. Hori buruan e, argi izaterik nik bentsat ez daukate eh? behar dute zerbait fizikoa hori jarraitzeko. Baina gero, sortzeko modua esamezala ba, oso desberdina izan da oita mairu ezkileetik ona, han guztia irekia nuen eta horrek berak, ba, ez inegona sortzen zidan, beraz, esamezala hori zaizteko ba, e, askoz modu zurruna guan sortu dut, eta eskema askoz garbiago batekin, baina eraberean, eskema horrek ez ninduen guztiz asebet <laughs> beraz, sotoan gordeaken e, sortze prozesua prozesua izan da, e, berrera ikitze prozesua, eta da, Eh, lehenik etxe batera ikinuen, baina etengabe eh, aldaketak egiten joan naiz, aziratik bukaerara ez. Eh? Askotan gertatu izan zain, ba, bueno, irakule talderen batera joan, eta zerbait galdetu eta pentsatu, bueno, baina azken bertxioan hori benetan horrela izan zen, edo, edo ze bertxe gelditu nintzen ez. Eh? Aindez teguelta eman dizkiot, eh, kontuari ba, ba, azkeneko emaitza olortu arte ez, eh? Erreforma asko izan dituen, e, eraikuntza ikuntza izan da sotoan gordeak niretza. Kontaketa badoa e, itxia dagoen amaiera baten baitan baldintzatua, edo kasuentan idazleak badauka idatziala erabakiak hartzen joateko e, askatasuna? Bai, badauka, badauka, bai, bai. E, E, Ezan mergainera, ba, e, aipatu bezala, ez? Bertsio desberdinak egon dira, eta amaiera desberdinak ere bai, aukeratu dudan hau, e, izan arte azken amaiera, beraz. Bai, niretzako azkenean idazterako orduan, e, azkatasunada garrantzitsuena ez? Hori e, gabe, ez nuke idatziko. Aiz, e, zuruntasun horri jarreika ba, ez nintzateke eroso sentituko. E, rama badago, e, korapiloa dago, baina liburua miren, ez da horretara mugatzen hau da, ez da e, estalki bat korapio bat e, barnean jasotzen duena, bizeketa hortartean, e, zenbait gai ere e, lantzen dira solaserako atzoa duidez ba mintza gaie izan genitunak ez, e, pertsonaia asko daude E pertsunaila hioek harreman ezberdinak dituzte beraien artean. Generogaia eh lantzeko aitzakia ematen, e, e, e, aitzaki ematen du liburuak, langileen baldintzak aztertzeko aitzakia ematen du liburuak, familia baten barneko harremanak dirua tarteko aberastasuna eta tarteko harreman horiek nola, nola bideratzen diren ta zertara eramaten gaituzten aztertzeko aitzakie ematen du liburuak e, hau da ezta korapila askatze bat bakarri baizik eta tartean badago zertaz hitzegina eta eta Mireneko hori ere baliago baliatu du zer lantzeko Bueno, azke ematen nik uste, e, oitamairu ezkilen kasuan bezala ezeez. E, eniretzako novela beltzak ematen dit, ba ez hori, gero hainbat gailantzeko. Novela beltzak bere baitan ez, ez kritika sozialagin behar duela. Ni ez justu horren bilan juan nahiz eta, bueno, zukeipatu bezala, badauden horre langileen baldintzen eh, alako zalaketa bat, eta, bueno, lehen gertatu zena eta gaur egun ere bai, ez? Oainik ere. E, ba, ba upategietan, eta eta atz biltzeko zazai horietan. Hori ikusi izan du esan bezala herri osara joaten garenean, eta bueno, nahi nuen nola hori mm, adierazi ez. Eh? Nik uste, azken produktuak kontsumitzen ditugunean izan ardoa za eta zaitarroztak edo zapatia. Ez garela, konstiente zer dagoen, eta bueno, pixkat hori adierazi nahi nuen. Baina esan bezala, E, nire buratzen salaketa eta hori egitea baizik. Bueno, hainbat gaitaz, haritzea, e, zutelepatu bezala izan e, familia arteko harremanak, e, genero gaia ere bai, e, galdetu izan didat ez, nahi egin ote dudan autua ba, e, hainbeste emakume jartzeko ez, eta kasonetan bai, e, kontatzen nahi nituenak iruditzen zitzaidan, erratzago ehingo nituela ba emakumeen ikuspegitik, Baina esan bezala, eh novela beltsa niretzako aitzaki bat izan lan biztean balgai e, garatzeko eta irakurlek ere ba, jaso izan dut dueltanez, batzuei mmm nola askatu geiago, baino geiago, gehiago ba, batzi geiago zitzaien, ba baina amaieran dikoteak batera amaitzuko ote du, ez? Ba, novela beltsa da, baina beste batzu ba, maitasunetik ere eh pisu hori badauka eta nikuzte denetik daukala pixkat. Horregatik agian nire zalantza hori, ez bel beltza ba da. Esan dezakegu, nora dela liburuko e, ba, protagonista nagusia, e, nora gaztean eska gazte bat, baina pertsonaia bakoitzak baduela pixuzko e, presentzia. Eta kaso ezin bestean, ez e, alako trama baten aurrean, haotxe ezberdinak daude, ahots printzipala kaso norarena da, baina beste guztiak, bueltan dauden beste guztiak ere, e, presentzia propioa dute bai eta bueno nik uste baita e, pertsonaia bakoitza baino gehiago agian e, pertsonaia bakoitzak beste pertsonaiekin dagoen harreman horretan dagoela, ez? Funtsa hau da, e, nora ez da berdina bere bere bikotearekin dagoenean, edo Erikorekin dagoenean, edo Amarekin dagoenean, ez? Eh? Eta bizkat ere adierazi nahi nuen bakoitza nolakoa den segun eta zegoeratan. Fotoan gordetako hiek semateko pixua daukaten gure harreman mota bakoitzean eh museoan daudenean ere maskara handi bate agertzen da, ez eh? ispiluz osaturiko maskara bat eta hori ze ze maskara gartzen dugun ba, ez ze, egunetan norekin harremantzen garenean hori zen interesatzen sitaiana pertsonaia bakoitza bai baina baita pertsonaia bakoitza ere nola harremantzen den edo sototik e, zer erakusten dion hori eta zer ezkutatzen dion hori Norak eta Aleixek, harreman eh, bikotean eh, ikaitz egiten diote elkarri beti da edera freskoa irakurlearen zate itanua presente izatea, naturala da hori mirenen ezta. ez da? Bueno, eh, zan behar, eh, nokakoa nagusitzen dela liburu honetan, eta nio ez nagoaino ituta, baina bai oso barneratuta badaukatez. Zoritzarret, gure inguruan hitz egiten da, baina toka bati bat ikbat, noka ezain hainbeste nahiko galduta dagoena da. Eta, bueno, e, liguruaren bitartez bada ere nahi nion aizepiskat eman, ez? Eta, eta bueno, irakurlea behintzat e, eroso sentitu zedila eta piztak ere ematen ditu noka ditze horrek pertsonaien izaerari guruzen, ez? Eta, bueno, irakurlea behintzat eroso sentitu zedila eta piztak ematen ditu noka ditze horrek pertsonaien izaerari guruzen, ez? Asko hori eh, askoke, ba, konturatu gabe pasatu den eh, nokako detaile horrekin. Ez, eh, gehiegi ezan gabe, eh, baina eh, bikote harreman horretan noka horrek zer ezartzen otte duen. Bai, ez tegu kontaktuko badakit zer pasar izanen eta hori izan genuen eizpide. Eh, eh, zer eh, jasotzen, miren, zer arizara jasotzen eh, aipatu dezu, eh, eh, zenbait kontu aipatu ituzu. Zer zen txazio, zer jasotzen irakurleengandik. Ba, ba, momentuz, e, gustura ez, nik beldurri kara garria neukan, e, eta presio era bai, neure buruarekiko lehen haipatu dute, idazte prozesua gorra izan zela, nik uste batetik bat zegoela bat konfinamendua, baina bestetik neure buruarekiko autoexigentzia, ba. e, oita maire dezkileko soaltu utzizuelako maila, e, oi hartzuna gatik esan nahi dute, ba, ba pelikula, e, una maika zari eta akademia zarit, erako ere hautatu zuten, edizio pila bat egon ziren, hainbat ikastetxietan irakurri zuten eta esaten jo, <laughs> no la iritxi horretara, ez? Baina bueno, e, ikusi utzekoa da ala ez da iritxi garrek ere, ez? Baizik e, e, irakurtzen duenak gustura irakurtzen badu eta eta ingurukoi gomendatzen badie, ba nereztako saririk honen hau dela. Bueno, irakurleak irudi bat egin da zan, soto eh? bat badago, Ardangela baten azpian, eh, zenbait kontu daude E, Gordeta e, Bianan gaude Nora, Aleix e, Leo, Mateo, Asun Eriko, Eva, Ana Zenbait pertsonaia e, Topatuko ditugu hiru e, garaitan egituratua dago liburu eta irakurleak e, Errex eta sakon e, Guztora irakurdezaken e, Liburua Liburua da e, Miren zertan ari zara Orain e, kasoian bukatuko ez duten Alegin batzuetan bai. Bai, bai, bai, bai. <laughs> bueno, batetik eh elkarren ariaan euskarazikastenari eh, direnentzako ba eh horretarako eh, amaitu berri dut eleberri labur bat, eh, abi 2 mailakoa, eh legarraren desagarpena izena du ta aukerrez banago aurrezailmentan badago ja da. Beraz eh, ari direnak animatzen ditut <laughs> eh ba, irakurtzera. Eta besta alde, ba, ama nago beste proiektu batekin ere, ama bian mala urteko gazpetsu entzat, e, eleberri bat idazteko, azken, e, azken, azkenetan nagoela esan behar, eta espero, ba, hilabete gutxi barru, argiak usuko behuela honek ere. Ba, miren, mila mila esker kuku honen gati, mila mila esker lane derra honen gati, e, irakurle honen eskutane lane... Eder rau jartzeatik, eta, eta segi, segi arizara eta segi sortzen ba, guk gustu hartuko ditugulako mirenen eskutik sortutakoak. Besarka estu bat eta azte buruan. Ezkerrik asko irati plazer bat augur. plazera naiz ni basantz bat naiz haizki beletik itxasora jauzika doan eta gau duten euskal Beldur zeneba, eriko ezotezen pixka batean itzuliko, aserre jarraitzen hotezuen, bere baitzailea zen, baina han bean bizita upena ziurtatzen zion bakarra. Bizitza apurtxo bat atxekinagoa egin zi zizaioken bakarra. Ura pixka batean ikusteko esperantza galdua zuen, bapatean ezaguna zuen kandadu gotxa eta atearen zituenean. Saltoan altsatu zeneba koltsoitik, Zekartzan lagundu zion erikori. Ez zionark, orengoan pistola atera. Zer dakartzu hor? Liburuak? Ardangelan hautsa hartzen zeuden liburu zahar batzuk. El gran libro del vino. Manual de bitikultura. Ardoan arditua biurna bi dinaiduzu? Gileago eskertuko nizuken aldizkari bat edo beno zegoen aneska. Entreten ittu zaite eta tabakorik? Hasitako pakete bat patrikatik atera eta eman zion. Gero pixontzi hartu eta eskaieteraanttz abiatu zen heriko. Ez zara pixka batean geldituko? Saskiakutzi eta xeri egin zen, Ziarro bat piztu zuen, ebak hogeita arteko jan bitxartean. Botiari trago egin zionean, purrustan botazuen ebak ahokoa, uraren ordez, ardoa zela konturatzean. Guztura edantzuen handik aurrerakoa erikoren laguntzarekin. Tira, berandutzen ari da, eta lanera itzuli beharra daukat esan zion erikok botia erdi edantzutenean. Biarrere ardua ekarriko didazu? Ez ditut egunero urteak betetzen, zorionak, zergatik ez esan. Aizu euskalo, Agian nere urtebetetza da bihar baina zein egunetan gauden esaten ez tidazunez Gavon Pashaeba eta iño iño esu onen berri isanen Bakarri jarraitu zuen edaten ebak botila maitu zuenean entzun zituen pausoak etziren erikorenak Takoi gainean zebien norbaitenak ziruditen, norbait zegoen goian. Iez egin alizango zuen azkenean, oiukas izen eba, laguntza eske. Isildu egin zen, ea inorkerantzuten zion entzuteko. Isiltasuna baino ez. Ez ziren da urratxak entzuten, eta orduan, derriro entzun zituen takoien gaineko pausuaiek. Gerturatzen ari zirela zirudien, ebak eskaira kabia danigo eta atea olpatu zuen ukabilaz, Oii egin zuen azeztarri urrattzerainino, Baina haina aurkezzuen beste aldetik erantzun. Isildu egin tzen berriroe bat, berriro, berriro urratsak entzun zituen, orrainoan urruntzen. Oiiuka jaraitu zuena otsxi gabe gelditzeeraino. Alferrik izan zen. Ez zituen pausoaiek berriro ino izentzun. Ez behintzt zulo hartan. Zotoan, gordeak, miren gorrotxategi, txalaparta argitaletxea. Eta barkak kantu priste hau, barkatxorieki bezarkaturik gure itxasoko ursakonetan mugiltzen bana. Errun bat gotzeko hamaikak eta berrogeita bedratze geitz, hamabiak haika gutxi. Eongo da norbait norbaiten zait? Seguru baiitz? Zuk ezagutzen zenuen Julieta Bennegaz? Bai ezagutzen nuen eta <laughs> izugarrik gustatzen zait eta zitzaidan ezagutzen dudanetik ikararagari gustatzen zadan e, kantaria da. E, oso kantakera eta kantu bereziak eta, eta politak dituela iruditzen zait. Bai oso ahots berezia da e, niretzat oso kantari berezia, Kutsuneren artean nuen eta dut. Eta ezaguntzen zenuen eta ezagutzen duzu joakin sabina? Baitare beste nire kutxunetako bat eta eta oso oso onduan izaten duna ba, inspirazio iturri modura. Zer gertatzen da? Minutuak eta minutuak eta minutuak pasatzen direnean? Edo orduak eta orduak eta orduak pasatzen direnean? Ba Demorak aurrera egiten duela eta batzutan ba, gu garela ez, geratzen garenak batzutan ez beti. Bostak eta goita bat, bostak eta goita bi, arratsaldeko seiak eta zortzi, seiak eta bederatzi, zortziak eta bat, zortziak eta bi. E, Joakien Sabina izan zen, ispirazio iturri? edo aren egitura behintzat buruan zen nuen zeurea sortzen ari zinenean? Ba, izalantzari gabe. Eh? Bola da hartan Joakim Sabina asko entzuten nintzen, eta aldi berean e, ba, nuen gogoa zerbait sortzekoa ere ez, ba, bertso sortzaren bate edo idaztekoa, Eta azkenaldian zerbait berriaren bilan abil, e, gaiak behar behar izan daitezke ez, lehen dik jorratuak, baina beste modu batera jorratu nahi ditut, beste zerbait bilatu e, jolastu ez. Eta, ba, la diron launa las dos, e, Joakins Sabinaren kantu hori entzun berritan, esan nuen, antzeko zerbait egin behar diat, e, Euskeraz, eta, eta bertxotan, eta nere buruari, ba, erronka hori jarri nionez, e, lerro bakoitietan ordu bat zehaztu, eta bikoitietan ba, nere haotxak, barne haotxak, kanpo osnarketak e, eusnarketak tartekatu ez, e, nolabait, zehi orduetako zaiegote hori helarazi, e, naia, desira, ezina desesperazioa hito mena, ez, Eta uste dute lortzen duela. bertso sortak eta kantuak. Sortze lanetzen izan dirudiena bezain erraza. Etzen orduak jartze utxa eta jartze hori bera ere. <laughs> Etzen erraza ez da? Bertxoaren neurrietara kokatzea? Ez, egin kontu. E, Bertxoek beren metria dutela, beren neurria dutela eta... Ba eh zenbakiek ba hasila ba ezberrena ez? E, ez da gauza bera 8 edo 9, ez? Orduan e, eta aldi berean, ba denboraren igaroa ere e, zentsuzkoa, ez? E, egin behar nuen, ezin dituen e, kolpetik eh jauzi hondiegiak e, egin. Beraz eh bai, e, nolabait arkitektura edo lan un día e, egin behar izan nuen, e, tetrisean jolasten arikuko banintz bezala, ez? E, alboka ezin baldin bada, ba, goitik bera hitzak e, eta fitzak e, doituz eta gero ba lerrobako itietan ba eta kolpeak e, tartekatuz ez, egia e, esan asko asko asko gozatu nuen, ez dakit sekula inbeste gozatu dudan, ba, erronka bat ere bazelako ez, eta hitz bat egoki kokatzea lortzen nuen bakoitzean, ba, sumendi eta poz txiki batez lertzen zen ere baitan. Untzak bere egintzituen hitzak eta gero etorri zen juli eta beneaz? Bai, e, bai, osuneri letra hori ikaragarri ez, egin gustatu zitzaion eta garbi zeukane e kantu bihurtuko zuela eta bai geroago etorri zen e, Julietaren e, ideia e, berak kontatzen duenez ba bain kantu bihurtuta ba izugarri es e, gustatu zitzaionola geratzen zen eta iruditzen zitzaion jo ba, beste norbaiteke kantatuta ere emakumezkoa hots batek lagunduta ederra E, geratuko litzateke, ba, eta ola, ba, berari julieta etorri burura ez, ameskeria, ez, e, irudi zezakena, baino, ametsak gauzatzeko eta betetzeko izaten dira, eta eta ikusi, ez da. Proposatu eta arkbait Bai, Ark baiezkoa eta inguruko guztiak, ba, txoratzen, ez, e, mundu mailean pentsaze indar sonata harrera duen, Julieta Benegasek eta sekulako ekarpena da, ez? Eh bai letrentzat, eh untza taldearentzat eta euskararentzat, ez? E, Julieta Benegas bezalako artistatzar bat bere agotan eh euskera duela ikustea ba zoragarria da. Zat itxo bat gaztelania egiten jendu hori ere zuki datzia eta estribioadi euskera zeltzen dio. Bai, hori da. E, letarak irakurri zituenean e, izugarri gustatu omen zitzaizkion eta bestalde euskeraz, ez, e, e, euskeraz izatea izan omentzen, zen, ba animatzera eramant zuen beste arrazoietako bat, ez? Eta seda batean e, gaztelaniaz kantatzea proposatu baldin bazitzaion ere e, proposamen txiki bat egintzitzaion ea estribiloa kantatzera ere ausartuko edo animatuko tezen eta jakina baiets ez eh berak gustorak andatuko zuela estribiloko zatia ere euskeraz eta ekarpenaba ba ikarra herriarra. Kantua atzo argia ikusi zuen ezin ez ez espero diskoaren parte da baina astebetelenago eman zuten argitara untza taldekidek eh videoklip eta guztie Bai, eta alegin bereziata handia egiten ari dira, ez? E, hortan e, beste kantu batera ere, aizeak e, kantua ere irudi aberastuta edartu zuten, eta Julieta Benegasekin egindako kolaborazioa huere e, or, e, bostak eta hogeita bat ere alaxi egin dute, Eta sekulakoa da, ez? Sekulakoa da ikustea, eta... Entzutea ez aldi berean, ba, ba letrek eta irudiek eta bideoak berak e, duten indarra, ez solagarria. E, ba hamakak eta berrogeita haaseian bukera emango dio ugorko saioari hamazazzpi eta haazzpiak eta hogeita bat e, Kantuarekin, bostak eta hogeita bat e, kantuarekin, e, gaurropari irakurle irakurgai berri bat. Sotoan gordeak miren gorretsate direna eta entzung gaiba bikantu ederrere baituzen beste askoren e, artean agurritaka eta bostak eta hogeita bat, Untza taldeak e, plazaratu duen diska berretik, gaurkoak hauetsek hurrengoan gehiago, bitxi artean izan zaiontsu. Aio? Aio?